356. Якою мірою Європа робитиметься артистичнішою? Турбота про життя ще й сьогодні, у наші перехідні часи, коли багато що вже втрачає примусовий характер, примушує майже все чоловіче населення Європи до якоїсь певної ролі, до так званої професії, декому при цьому залишаючи свободу, позірну свободу у самостійному виборі конкретної ролі. Однак більшості вона нав'язується. Результат доволі дивний. Майже всі європейці у літньому віці плутають себе самих зі своїми ролями, виявляючись жертвами власної переконливої гри. Вони забувають, якою мірою випадок примхадолі, свавілля попихали ними коли вирішували питання їхньої професії. І яке число інших ролей змогли б вони, мабуть, зіграти. Та нині вже запізно. При більш глибокому розгляді ми бачимо, що з цієї ролі розвинулася їхня вдача, природа, розвинулася з мистецтва. Були часи, коли у своє призначення до того чи того ремесла, фаху, способу заробітку Вірили з усім благочестям і категоричною впевненістю І не бажали визнавати в цьому жодних випадковостей, нав'язування, свавілля Віра ця допомогла цехам, гільдіям, спадковим привілеям ремесла Звести те громаддя суспільних веж які вирізняють споміж інших часів середньовіччя, за яким у будь-якому разі слід одне – здатність до довговічності. А довговічність на землі є цінністю першого порядку. Проте також у всьому протилежні часи, власне, демократичні, коли люди дедалі більше відступають від цієї віри – і коли на передній план виступає протилежна точка зору і доволі зухвала віра. Та віра Афінян, яку вперше відзначаємо у добу Перикла, і нинішня віра американців, яка дедалі відчутніше прагне стати також вірою європейців, Коли кожен переконаний, що здатен майже на все, що доріс до майже будь-якої ролі, коли кожен експериментує, імпровізує, випробовує себе, робить це задоволенням, коли припиняється природа як така і починається мистецтво. Греки першими стали сповідувати цю віру в ролі, артистичну віру, якщо завгодно. Крок по кроку вони зазнавали дивовижного перетворення. Не в усіх аспектах гідного наслідування вони стали акторами в реальності, як такі вони зачарували, завоювали цілий світ і нарешті навіть здобули завойовницю світу. Бо саме грецький актор переміг Грим, а не грецька культура, як зазвичай твердять наївні знавці. Чого я боюся втім, і що вже сьогодні стає очевидним, то це того, що ми, сучасні люди, уже стоїмо на тому таки шляху. І щоразу, коли людина починає визначати, якою мірою вона грає роль і якою мірою вона може бути актором, він таки стає актором. За таких умов зростає нова флора і фауна людей, що не змогли б вирости у стабільніші, обмеженіші часи або опинились би на долі, гноблені і підозрювані у безчесті. Таким чином завжди починаються найцікавіші і найшаленіші періоди історії, коли актори, всі різновиди акторів, виявляються справжніми панами. Саме зазнають дедалі більших утисків і нарешті стають неможливими інші типи людей – Перш за все, великі будівничі. Будівельна сила тепер паралізована. Підупадає мужність, відповідальна за далекосяжні плани. Дається в знаки брак організаторського генія. Хто наважиться нині на таку справу, здійснення якої аж до завершення обчислювалося б тисячоліттями? Вимирає та давня віра – спираючись на яку людина могла б сподіватися, обіцяти, передбачати у своїх планах майбутнє, віддавати його в жертву цим своїм планам. Віра в те, що індивід лише настільки має цінність і сенс, наскільки він виявляється каменем у величній споруді, для чого насамперед треба бути твердим, бути каменем. Перш за все, не актором. Коротко кажучи, ох, цей факт з певних причин тривалий час іще замовчуватимуть. Коли щось надалі не буде більше будуватися, не зможе більше будуватися, то це суспільство у давньому сенсі слова. Для побудови цієї споруди бракує перш за все матеріалу. Ніхто з нас не становить уже матеріалу для побудови суспільства. Ось істина, що цілком на часі. Мені байдуже до того, що часом іще найбільш короткозорий і, можливо, дуже чесний, але доволі скандальний тип сьогоднішньої людини, наші добродії-соціалісти, вірять, сподіваються, марять, кричать і пишуть майже протилежне. Їхній програмний лозунг «Вільне суспільство». Бо воні є вже на всіх столах і стінах. Вільне суспільство? А вже ж, а вже ж. Але чи знаєте ви, панове, з чого його зводять? З дерев'яного заліза. Зі славетного дерев'яного заліза. І навіть не з дерев'яного. 357. До старої проблеми. Що є німецьке? Підрахуймо подумки ті реальні досягнення філософської думки, якими вона зобов'язана німецьким головам. Чи можна їх достатньо переконливо приписати цілій германській расі? Чи маємо право ствердити, що вони водночас також творіння німецької душі, чи бодає її характерна риса у тому сенсі, в якому ми звикли вважати, скажімо, ідеоманію Платона? Його майже релігійне божевілля на формах, одночасно подією і свідченням грецької душі. Чи, може, істинним є протилежне? А саме ті досягнення настільки індивідуальні, що виявляються радше винятком з національного духу, яким, наприклад, було щире язичництво гетта? Або яким є серед німців Щирий макіавелізм Бісмарка, його так звана реальна політика. Можливо, наші філософи йдуть навіть всупереч потребам німецької душі. Коротко кажучи, чи справді були німецькі філософи філософськими німцями? Я нагадаю про три випадки. Перш за все – про незрівнянну проникливість Лейбніца, завдяки якій він узяв гору не тільки над думкою Декарта, але також над усім, чого досягла філософська думка до цього, показавши, що свідомість є лише акциденцією, ментального уявлення, а не його необхідним істотним атрибутом, а отже, те, що ми називаємо свідомістю, виявляється лише певним станом нашого духовного і душевного світу, можливо, хворобливим станом, але аж ніяк не нашим внутрішнім світом, як таким. Чи є у цій думці щось німецьке, глибина чого на сьогодні ще не вичерпана? Чи є підстави припускати, що на таке обернення очевидного – не спромігся б розум летинянина, бо це таке обернення. Далі нагадаймо про жирний знак питання канта, під який він поставив поняття причинності, не тому, що він, подібно до Юма, взагалі сумнівався б у його чинности. Він радше почав обережно обмежувати сферу, в межах якої це поняття має якусь вагу. Ми ще й досі не визначилися остаточно з цими межами. Візьмімо по-третє приголомшливий маневр Гегеля, яким він переступив через усі логічні навички і делікатності, ризикнувши вчити, що родові поняття розвиваються одне з одного. Ця теза підготувала європейські голови до останнього великого наукового руху – до дарвінізму Тож без Гегеля немає Дарвіна Чи містить що-небудь німецьке ця гегелева новація Що вперше внесла у науку вирішальне поняття розвитку Так, поза сумнівом У всіх трьох випадках ми відчуваємо, що в нас щось відкрили і відгадали І ми вдячні за це і водночас приголомшені Кожен з цих трьох випадків наводить на роздуми, становлячи зразок німецького самопізнання, самовипробування, самоусвідомлення. Разом з Лейбніцем ми відчуваємо, що наш внутрішній світ істотно багатший, ширший, більш прихований, ніж здається. Як німці ми разом з Кантом сумніваємося в остаточності висновків природничих наук і взагалі у всьому – що пізнається каузально Пізнаване як таке має для нас тепер менше значення Ми, німці маємо залишатися гегельянцями навіть якби не було самого Гегеля оскільки ми на противагу всім латинянам інстинктивно надаємо становленню розвитку глибший сенс і ширшу значимість ніж тому, що є ми заледве віримо у чинність поняття «буття». Надто, що ми не схильні надавати нашій людській логіці значення логіки в собі, тобто єдиного виду логіки. Нам скоріше хотілося б переконати себе в тому, що вона є тільки окремим випадком логіки і, можливо, одним з найбільш дивних і безглуздих. Четверте питання полягало б у тому, чи мав бути саме німцем Шопенгауер зі своїм песимізмом, тобто проблемою цінності буття. Я гадаю, ні. Подія, після якої слід було очікувати цієї проблеми, так впевнено, що який-небудь астроном душі міг би вираховувати день і годину її повстання, а саме занепад віри у християнського Бога. Перемога наукового атеїзму є загальноєвропейською подією, в якій усі раси мають право на свою частку і свою заслугу. Навпаки, саме німцям, тим німцям, сучасником яких був Шопенгауер, варто було б ставити на карп найбільш тривале і небезпечне гальмування цієї перемоги атеїзму. Гегель головним чином був її сповільнювачем. З огляду на розпочату ним грандіозну спробу переконати нас на останок у божественності буття за допомогою нашого шостого чуття, чи пак історичного почуття. Шопенгауер, як філософ, був першим відкрито переконаним і непохитним атеїстом, якого ми, Німці мали У цьому ховалася його ворожість до Гегеля Небожественне буття він вважав чимось даним Зрозумілим, безперечним Він щоразу витрачав свою філософську розсудливість І впадав у гнів Коли у будь-кого помічав вагання і ухильність з цього питання Тут найвиразніше виявляється його прямота Безумовний, щирий атеїзм виступає перед умовою бачення проблеми як остаточної і тяжко здобутої перемоги європейської свідомости, як плідний процес двотисячолітнього привчання до істини, яка на завершення не дозволяє собі брехні у вірі в Бога. Цілком очевидно, що саме здобуло перемогу над християнським Богом Християнська мораль як така. Дедалі більш суворо засвоюване поняття правдивости, витонченість сповідників християнського сумління, совість перетлумачена і сублімована у наукову і інтелектуальну охайність за всяку ціну. Розглядати природу так, ніби вона є доказом Божого блага і піклування. Інтерпретувати історію на користь божественного розуму Як вічне свідчення морального світопорядку І моральних кінцевих цілей Тлумачити власні переживання, як тривалий час тлумачили їх побожні У такому сенсі, що будь-який збіг обставин Будь-що замислено вище І надіслено заради порятунку душі Усе це відтепер у минулому Проти цього повстає сумління, це видається будь-якій чутливій совісті, непристойністю, безчестям, облудою, фемінізмом, слабкістю, боягузтвом. За цією строгістю, як за нічим іншим, ми славні європейці і спадкоємці тривалого і відважного європейського самовизначення». Відштовхуючи від себе таким чином християнську інтерпретацію і засуджуючи її сенс як фальшивку, ми одразу наштовхуємося на Шопенгаурівське питання, чи буття взагалі має сенс? Питання, що потребуватиме два чи три століття, щоб його повністю і на всю глибину почули. Відповідь на це питання самого Шопенгауера була, нехай мені пробачать, скороспішною, юнацькою і примирливою. Зупинкою і загрузанням у християнсько-аскетичних моральних перспективах, у вірі в які було відмовлено разом з вірою в Бога. Однак ми вже зазначили, він поставив питання, як добрий европейд а не як німець. Чи, може, німці довели свою внутрішню причетність і спорідненість, свою підготовленість, свою потребу в його проблемі, бодай тим, як вони Шопенгауерове питання осягнули? Те, що думали і друкували в самій Німеччині після Шопенгауера з приводу порушеної ним проблеми, ще не дає підстав розв'язати питання, на користь тіснішої причетності німців Можна було б навіть навпаки звернути увагу на своєрідну незграбність Цього пост постшопенгаурівського песимізму Досить очевидно, що німці тут почувалися не у своїй стихії Тут я аж ніяк не натякаю на Едуарда фон Гартмана Навпаки, що до нього я зберігаю свою давню підозру, що він аж надто зграбний, як для нас. Я хочу сказати, що він зі спритністю справжнього шахрая. Від самого початку, можливо. Не тільки кепкував з німецького песимізму, але наостанок міг заповідати зізнання в тому, до якої міри вони здатні дурити себе самих, у добу фіктивних компаній. Але я питаю, чи слід нам признати за заслугу німцям також стару дзигу Банзена, який все життя хтиво крутився навколо свого реал-діалектичного горя і особистого невезіння? Чи було це справді по-німецьки? Принагідно, я рекомендую його твори для того, для чого сам послуговувався ними, як антипесимістичну поживу, здебільшого з огляду на психологічні елегантності. Їх читання, здається мені, полегшить найтяжчий духовний і тілесний закреп. Або чи вільно було б зарахувати до числа справжніх німців, таких дилетантів і старих дів, як солодкий апостол цноти Майнлендер. Врешті-решт він був євреєм. Всі євреї стають солодкими, коли моралізують. Ні Банзен, ні Майнлендер, ні навіть Едуард фон Гартман не дають надійних зачіпок для відповіді на питання, чи був песимізм Шопенгауера, його пойнятий жахом погляд на знебожений, дурний, сліпий, шалений і підозрілий світ, його чесний жах. Не тільки винятковим явищем серед німців, але й німецькою подією. Тим часом, як усе, що стоїть на передньому плані, як наша хоробра політика, наша весела патріотівщина – яка рішуче розглядає всі речі з точки зору одного доволі філософського принципу – Німеччина, Німеччина понад усе. Виразно свідчить про протилежне. Ні, сучасні німці геть не песимісти. Та й Шопенгауер, повторюся, був песимістом як добрий європеєць, а не як німець. 358. Селянська війна духу Перед нами, європейцями, постає видовище жахливого світу руїн, де щось іще гордо височіє, щось про те ще моторошно стримить на своєму місці. Однак велика частина краєвиду вже становить саме руїни, порослі чагарниками і бур'яном. Доволі мальовничі. Хто значе, бували ще колись прекрасніші. Церква є містом занепаду. Християнська релігійна громада видається нам враженою до самісіньких основ. Віра в Бога підважена. Віра у християнський аскетичний ідеал дає останній свій фатальний бій. Так, ґрунтовно і такий тривалий час споруджуване творіння, як Християнство, що було останньою римською будовою, не могло, звісно, розвалитися від першого удару. Тут ще мали довершити справу розмаїті землетруси, буріння, підкопи, що підточували і підмочували. Однак найдивовижнішим виявилося те, що саме ті, хто виявляв найбільше охоти, потрудитися заради охорони і збереження християнства, виявилися найбільшими його руйнівниками – німці. Схоже, німці не розуміють сутності церкви. Чи вони недостатньо духовні для цього? Недостатньо підозріливі? У будь-якому разі будова церкви ґрунтується на південній свободі духу і вільнодумстві, а так само на південній підозріливості до природи, людини і духу. Тобто вона ґрунтується на геть іншому знанні про людину, іншому досвіді, ніж той, яким володіла північ. Лютерова реформація з усім її розмахом була обуренням обмеженості проти чогось багатогранного. Висловлюючись делікатно, вона була грубим, обивательським, Нерозумінням, якому слід багато ще пробачити Люди не розуміли знамення переможної церкви і бачили тільки корупцію Вони хибно тлумачили аристократичний скепсис Ту розкіш скептицизму і терпимості, яку дозволяє собі будь-яка переможна самовпевнена влада Нині досить легко недогледіти те, з якою фатальною поверховістю навмання необережно підходив Лютер до всіх кардинальних питань влади. Перш за все, як людина з народу, якій бракувало спадщини, панівної касти, інстинкту влади як такого. Таким чином його діяльність, його воля до відновлення римського творіння стала поза його бажанням, поза його усвідомленням, початком руйнації. У пориві щирого обурення він порозплутував і пороздирав там, де старий павук так довго і так ретельно плів і заплутував. Він видав кожному в руки священні книги, зокрема і філологам, тобто тим, хто заперечує будь-яку віру, що ґрунтується на книгах. Він зруйнував поняття церкви, відкинувши віру у богонатхненність соборів. Адже поняття церкви зберігає свою силу тільки за припущення, що натхненний дух, який заклав підвалини церкви, досі живе в ній і далі зводить і розбудовує свій дім. Лютер повернув священникові статеві стосунки з жінкою. Але здатність до благоговіння, притаманна взагалі народу, а перш за все, жінці з народу. На три чверті тримається на вірі у те, що людина виняткова у цьому аспекті буде винятковою також в інших речах. Саме в цьому народна віра у надлюдське в людині, у диво, у спокутну силу Бога в людині знаходить. Витонченого і переконливого адвоката Лютер після того, як він дав священникові жінку Мав забрати у нього таїнство сповіді Таким було психологічно правильне рішення Але разом з тим, по суті, усунуло постать християнського священника Найістотніша роль якого завжди полягала у тому, щоб бути священним вухом потайним колодязем, могильним каменем для таємниць. Кожен сам собі священник. За такими формулюваннями, з їхнім мужицьким лукавством, лютер ховав люту ненависть до вищої людини і панування вищої людини, яким його передбачала церква. Він знищив ідеал, якого сам не міг досягти, хоча на позір, наче ненавидів, і засуджував виродження цього ідеалу. Невдатний чернець. Він відкинув ідею панування гомінес-релігіозі. У такий спосіб він здійснив у межах церковного громадського порядку те, проти чого він так нетерпимо виступав у бюргерському суспільному порядку, а саме селянську війну. Що ж до того, що згодом виросло з його реформації, все хороше і все погане, що сьогодні вже можна приблизно оцінити? Хто міг би виявити достатню наївності, щоб просто хвалити чи засуджувати Лютера за ці наслідки? Він цілковито безвинний. Він не віддав, що творив. Лютерова реформація безперечно неабияк прислужилася обмілінню європейського духу, що здебільшого на півночі зробився добротливішим, якщо висловлюватись у моралістичний спосіб. І водночас вона також послила рухливість і непосадючість духу. Його жагу до незалежності, віру у право на духовну свободу, зробила його природнішим. Хто бажає віддати належне лютеровій реформації – як останній інстанції, що підготувала ґрунт і заохочувала те, що нині ми вшановуємо як сучасну науку, той має додати, що реформація відповідальна також у створенні чинників виродження сучасного вченого притаманного йому браку благоговіння, сором'язливості й глибини, у простодушності підходу до пізнання. Коротко кажучи, у характерному для двох останніх століть плебействі духу, від якого нас досі не звільнив навіть новонароджений песимізм. Сучасні ідеї належать до тієї таки селянської війни півночі проти більш холодного, більш двозначного і недовірливого духу півдня, який у християнській церкві спорудив собі найбільший пам'ят. Зрештою, не забуваємо, чим є церква, зокрема, на противагу будь-якій державі. Церква є перш за все авторитарною організацією, що гарантує вище становище більш духовним людям і настільки впевнена у могутті духовності, що забороняє собі будь-які грубіші засоби насильства». Вже це одне тільки, за будь-яких обставин, робить церкву інститутом більш аристократичним за державу. 359. Помста розуму і інші підвалини моралі. Мораль. Де, на вашу думку, могла вона мати своїх найбільш небезпечних і підступних адвокатів? Ось, наприклад, невдаха. Йому бракує розуму, щоб радіти з цього приводу. Натомість він достатньо освічений, щоб усвідомити своє становище. Знуджений, пересичений, зневажає він самого себе, внаслідок якихось успадкованих маєтностей, зраджений, на жаль, останньою розрадою. Благословенням праці, самозреченням у повсякденній роботі. Він соромиться свого існування як такого, і, можливо, на додачу, набув кілька маленьких випадкових звичок, а з іншого боку не може уникнути поглиблення своїх вад і не робиться гоноровитим і дратівливим. Від книжок, на які не має жодного права, чи від спілкування в товаристві, до рівня якого сам не дотягує. Такий наскрізь отруєний персонаж, бо у такого типу невдах розум стає отрутою, освіта стає отрутою, майно стає отрутою, самотність стає отрутою, приходить, зрештою, до звичного стану помсти, жаги до помсти. Що, на вашу думку, знадобиться йому, безперечно, знадобиться йому, щоб створити собі ілюзію власної переваги над розумнішими за нього, щоб Натішитися радістю здійсненої ідеальної помсти, бодай у своїй уяві він завжди потребуватиме для цього моральності, гучних моральних формулювань про справедливість, мудрість, святість, чесноти. Стоїцизму жестів. Стоїцизм досконало приховує те, чим не володієш. Мантія глибокодумного мовчання, товариськости, м'якости, чи хоч би як іще називалися всі ті мантії ідеалістів, під якими ходять невеликовні самоненависники і невеликовні чистолюбці. Не хочу, щоб мене хибно зрозуміли, з таких природжених ворогів розуму виникає часом той рідкісний представник роду людського, що його шанують у народі і постаті святого і мудреця З таких людей виходять ті чудовиська моралі Які спричиняють галас, роблять історію Святий Августин належить до таких Страх перед розумом, помста розуму О, як часто ставали ці чинники коренем чеснот Навіть окремою чеснотою, як такою Суто між нами спитаймо себе навіть ота претензія філософів на мудрість, що іноді зустрічаємо там і тут, по всій землі, найбезглуздіша і найзухваліша з усіх претензій, хіба не була вона завжди? Так, в Індії, як у Греції, перш за все, з засобом приховування. Іноді, можливо, з метою виховання, яке залюбки освячує брехню, це засіб турботливої уваги до ще недозрілих юнаків, що їх належить вірою в особистість помилковою захистити від самих себе. У більшості випадків, однак, це пристанище філософа, де він рятується від утоми, старости, холоднечі, черствости, як відчуття близького кінця, як логіка того інстинкту, який притаманний тваринам перед смертю. Вони віддаляються геть, стихають, усамітнюються, заповзають у нору, стають мудрими. Як? Мудрість є сховищем філософа від розуму? 360. Два типи причин, які часто плутають. Це видається мені одним з найбільш істотних кроків у моєму просуванні. Я навчився відрізняти причину вчинку від причини, що змушує мене чинити так чи так у цьому напрямку з цією метою. Першого типу причина є певною кількістю накопиченої сили, квантумом, що чекає нагоди на вихід. Другий тип у порівнянні з цією силою, Кількісно є чимось незначним. Здебільшого це дрібна обставина, випадок, згідно з яким та накопичена сила квантум розпоряджається у певний спосіб. Відносини сірників і порохової діжки до цих дрібних випадків сірників я зараховую всі так звані цілі, а так само і ще більшою мірою так звані життєві покликання. у співставленні з жахливим квантумом, що, як було зазначено, прагне будь-якого виходу, вони виявляються чимось випадковим, довільним, майже байдужим. Однак зазвичай це бачать по-іншому. Саме в меті. Потребі покликані тощо, відповідно до найдавнішої помилки, звикли бачити рушійну силу натомість. Але вона є лише силою, що спрямовує. Можна сказати, тут плутають машиніста-пароплава з парою. І не завжди тільки машиніста, керівну силу. Хіба мета, потреба не виявляється досить часто тільки слушним приводом, Додатковим самозасліпленням марнославства, яке не бажає зізнатися, що корабель іде за течією, в яку випадково потрапив Що він хоче туди, оскільки туди пливти змушений Що він має керунок, але аж ніяк не кереманича Критика поняттями «ти» досі лишається необхідністю 361. Про проблему актора Проблема актора турбувала мене найтриваліше. Я був, часом також нині буваю, невпевнений, чи не ховається за нею вигідна позиція, з якою тільки й можливо підступитися до небезпечного поняття митця, яке досі сприймали невиправдано легковажно. Фальш за чистого сумління. Пристрасть до удавання, що вихоплюється назовні як влада, відсуваючи в бік так званий характер, затоплюючи і часом згашаючи його. Внутрішнє прагнення увійти в роль, надіти маску, вдавати. Надлишок здатності до пристосування різного штибу, яке не випадає виправдовувати виконанням найближчих і безпосередніх обов'язків. Можливо, все це визначає не тільки актора як такого. Змальований інстинкт найлегше виробляється у родинах нижчих суспільних верст, які змушені були животіти під мінливим гнобленням і примусом у глибокій залежності і як мусили по своєму ліжку простягати ніжку, щоразу пристосовуватися до нових обставин. Щоразу вдавати, повсякчас ловити носом, кудою вітер віє, і зрештою самі замало ставали флюгером, майстрами органічно засвоєного мистецтва вічної гри і вхованки, яку для тварин визначають як мімікрія. Так з покоління у покоління накопичується цей стан, аж доки нарешті він починає неподільно панувати». Нерозумний, неприборканий і поступово привчається до того, що вже керує іншими інстинктами і породжує актора, митця. З першу блазня, брехуна, гансвурста, дурника, клоуна, також класичний тип лакея, жільблаза. Бо такі типи саме представляють перед історією митця і доволі часто навіть генія. Схожий тип людини виростає і у більш високих верствах суспільства під схожим тиском. Тільки там акторський інстинкт найчастіше приборкується іншим інстинктом. Наприклад, у дипломатів. Втім, є схильний думати, що хорошому дипломатові не забороняється стати також хорошим театральним актором за умови, що йому цього не заборонять умовності. Що ж до євреїв, народу, що володіє мистецтвом пристосування, пар excellence, то можна було б, ведучи далі ці міркування, глянути на них як на всесвітньо-історичну інституцію, від самого початку спрямовано на культивування акторів, справжній інкубатор акторів. Дійсно, питання вельми на часі. Який хороший актор нині не єврей? Також, як природжений літератор, фактичний володар європейської преси, Єврей здійснює цю роль, спираючись на свій акторський хист. Бо літератор, по суті, є актором. Він грає знавця експерта. Нарешті жінки. Озирнувшись на всю історію жіноцтва, розважимо, чи не мусили вони перш за все і понад усе. Бути актрисами Послухайте, що кажуть лікарі Яким випадало гіпнотизувати жінок На сам кінець Якщо ви покохали їх Ви дозволили їм загіпнотизувати вас Що з цього виходить? Що вони завжди віддаються ролі Навіть тоді, коли віддаються Жінки так артистичні